Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu min shururi anfusina wa a'malina. Man yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu 'alaihi wa tasliman mazida. وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق آتيه ولن تموتوا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به عن رحم الله كان عليم رقيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليما يسلك لكم أعمالكم وَيَغْذِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِنْ لَهَا وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَنَ عَظِيمًا Amma ba'ad Wa inna astagal hadith di kitabullah Wa khair al-hadith di Muhammadin sallallahu alaihi wasallama Wa syarumuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatun bid'ah wa kulla bid'atun dolalah Alhamdulillah Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ni'mat dan taufik dari Allah pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali pertemukan kita di insyaAllah kita akan lanjutkan uh, pelajaran kita dalam kitab Al-Usul Min Ilmin al Usul karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Rahimahallahu Ta'ala Nah masih dalam pembahasan An-Nasghu an penghapusan hukum Nah kata beliau ma yamtani'u nasghuhu sesuatu yang tidak boleh dinasakh ya, yang tidak boleh dihapus Nah. Masyaallah ta'ala. Kata beliau, "Yamtani'un naskhu fi ma yali." Penghapusan hukum itu atau penghapusan itu tidak diperbolehkan atau terlarang, tidak boleh pada perkara berikut ini. Awalan yang pertama kata beliau al-akhbar. Ya. Khabar, khabar Jadi semua khabar dalam Al-Qur'an Atas Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak boleh, di, boleh dihapus. Ya, kenapa? Lianan naskhah mahalluhu al-hukm. Karena an-nasah ya, atau penghapusan itu itu terjadi ya, pada hukum. Ya, tempatnya dihukum, ya, bukan pada, ya, pada kabar. Pada kabar-kabar yang dikabarkan dalam Al-Quran. Atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tidak tidak bisa dihapus, ya. Karena penghapusan itu hanya terjadi pada hukum saja. Walla'ala naskah ahadil kabar ini ya stazmu ayakuna ahad ahad ahaduma kahibah. Dan juga, ya. Kalau kalau kita katakan boleh menghapus kabar, ya berarti nanti akan apa? Melazimkan, ya. Berkonsekuensi bahwasanya salah satu dari dua kabar itu adalah dusta. Ya. Wal kadzibu mustahilun fi akhbarillahi wa rasulih. Sedangkan dusta itu mustahil ya terjadi pada kabar-kabar yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya nya Nah, ini maksudnya begini. Eh itu kan penghapusan hukum. Penghapusan itu kan pembicaraannya seputar hukum ya pada hukum saja. Jadi yang dihapus itu hukum, bukan kabar. Kerana dalam Al-Quran itu ada ada ada hukum, ada tentang kabar-kabar, ya, kabar-kabar umat terdahulu atau kabar-kabar e, yang lainnya yang dikabarkan dalam Al-Quran atau yang dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadit-hadit beliau yang sahih. Nah, dibikin pula kondisi hari kiamat dan seterusnya, ya. Jadi e, pembahasan penghapusan hukum atau penghapusan itu hanya pada hukum saja. Ada pun kabar enggak, ya. Karena kalau kita katakan kabar pun bisa dihapus, nah ini bahaya. Ya nanti konsekuensinya apa? Salah satu di antara dua kabar itu dusta. Umpaknya ada kabar A, ya kabar A, kemudian dihapus dengan adanya kabar B. Ya berarti kabar A ini dianggap dusta dong. Begitu. Nah, ini mustahil. Kenapa? Jemaah yang semoga dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apa yang Allah kabarkan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan itu mustahil dusta, enggak mungkin dusta. Nah, jadi pahami ya. Oleh karena itu, enggak boleh adanya nasakh penghapusan pada kabar. Nah, Allahumma illa ayyakuna alhukmu ata bi suratil khabar, ya. Kecuali jika hukum tersebut, ya satu hukum tersebut datang dalam bentuk khabar dalam bentuk khabar falayam tad'u naskhuhu maka dalam kondisi seperti ini maka tidak mengapa terjadinya nasakh di situ. Kaqoulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 65 iyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'daini. Nah. <coughs> Jika ya Kalian ada jumlahnya 20 orang yang sabar, maka dia akan mengalahkan, mereka akan mengalahkan 200 orang dari kalangan orang-orang kafir. Kata beliau, فَإِنَّ هَذَا خَبَرٌ مَعْنَهُ الْأَمْرُ Ini kabar. Kabar tapi maknanya perintah. Ya. Jadi, makna dalam ayat ini, ya, jika ada 100 orang atau 20 orang yang sabar diantara kalian, maka itu bisa mengalahkan akan mengalahkan 200 orang kafir. Ini kabar dari Allah, kabar tapi maknanya perintah. Maksudnya eh uh, sabiruna di situ ini isbiru. Kalau kalian 20 orang menghadapi 200 orang musuh, maka sabarlah kalian. Jadi bentuknya kabar tapi maknanya perintah begitu. Nah, kalau kalau kondisi seperti ini apakah terjadi nasakh hai hukum di dalamnya jawabannya iya nah karena disebutkan pada ayat berikutnya ya dalam surah al-anfal Al ayat 66 ya Allah berfirman ah, kata beliau wa lahadza jaa naskhuhu fil ayati allati ba'daha wahya qawluhu ta'ala al'ana al'ana <II> khaffafa Allah 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa ayyukum minkum 100 fa minkum Na'am fa ayyukum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini. Nah. Oleh kerana itu kata beliau, datang penghapusnya, penghapusan hukum tadi surah Al-Anfal Al-Anfal ya dalam ayat yang ke-65 ya, itu dihapus hukumnya ya dengan ayat setelahnya yaitu surah Al-Anfal ayat 66. Allah berfirman, sekarang Allah ringankan untuk kalian dan Allah mengetahui ada kelemahan pada kalian. Baik yang kumingkum miatun mi sawabirohun yang libu Kalau ada di antara kalian seratus orang yang sabar maka dia akan mengalahkan dua ratus orang. Ini sudah kita bahas kemarin ya. ya. Masya Allah taala satu banding dua puluh awalnya satu banding dua puluh. Tak boleh lari, harus sabar diperintahkan untuk tegar dalam menghadapi mereka. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala ringankan. Maka yang satu banding dua puluh dihapus. Ya kemudian datang ayat berikutnya yaitu satu banding dua. Nah. Ini bentuknya apa? Khabar, ya, kabar dari Allah Tapi maknanya adalah perin, perintah Nah, ini dipahami ya? ya Sekali lagi, kesimpulannya begini Penghapusan itu hanya terjadi pada hukum saja Tidak terjadi pada kabar Nah Kecuali kalau kabar itu mengandung perintah Seperti dalam ayat ini Nah, simpelnya begitu Baik, yang kedua Ya, perkara yang tidak boleh ada nasakh, tidak boleh ada penghapusan. Al-ahkamul lati takunu maslahatan fi kulli zamanin wa makanin. Hukum-hukum yang mas hukum-hukum yang hukum tersebut maslahat, ya, ada, merupakan maslahat di setiap zaman dan di setiap tempat. Di setiap waktu dan di setiap tempat. Ah ini tidak boleh dihapus. Ya, tidak boleh ada nasakh di situ. Contoh ke seperti tauhid ini mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, ya, nggak boleh, nggak boleh kita katakan, oh iya di zaman Nabi Ibrahim, nggak boleh syirik, kalau sekarang boleh syirik, nggak, nggak seperti itu. Nah, karena mentauhidkan Allah itu adalah perkara yang merupakan maslahat bagi manusia di setiap waktu dan di setiap tempat. Nah, masyallahutallah, ya. Oleh kerana itu, ketika kita melihat ayat-ayat dalam Al-Quran Ya. Semua para nabi dan rasul itu mengajak kepada tauhid seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 33 Allah berfirman, ya. Qul innamarabbiy al-fawahis ma dhahara minha wa ma bathan wal isma wal baghy bi ghairi al haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an ala Katakan wahai Muhammad sesungguhnya Tuhanku yakni Allah mengharamkan untukku al-fawahish, perbuatan keji, yang nampak maupun yang tersembunyi, wal-ithim, perbuatan dosa, wal-bagya bi-ghair haqqi perbuatan semena-mena tanpa hak, perbuatan zalim, wa-antushriku billahi ma'lam yunazil bihi sultana, dan engkau menyekut, kalian menge menyekutkan Allah, berbuat syirik kepada Allah yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya dan engkau berkata kepada Allah mala ta'lamun dan kalian berbicara tentang Allah dengan sesuatu yang tidak kalian ketahui yakni berbicara tentang Allah tanpa ilmu <coughs> Lima perkara ini dalam surah al-a'raf ayat 33 dilarang dan tidak boleh dihapus nah tidak boleh dihapus tidak ada enggak ada penghapusan umpamanya oh dulu dilarang berbuat syirik sekarang boleh enggak enggak ada seperti itu nah karena ini perkara ya hukum-hukum yang sifatnya maslahat untuk manusia Di setiap tempat dan di setiap waktu Seperti tawhid, mentauhidkan Allah Makanya kita dapatkan banyak ayat-ayat dalam Al-Quran ya, Yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul Untuk mentauhidkan Allah Di antaranya apa? Firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa'budullaha Wa'la tushriku uh, Surah Al-Anbiya ayat 25 Allah berfirman Wa ma ma'arusalna min qablikamir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah berfirman tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu wahai Muhammad melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali aku oleh karena itu hendaknya kalian beribadah hanya kepadaku kata Allah nah subhanallah <coughs> ya tapi bagaimana dengan sujud kepada selain Allah boleh atau tidak? Ya, Sujud. Ya, Mungkin ada yang mengatakan. itu Ada, Ustaz. Sujud kepada selain Allah. Ya. Di dulu, di, uh, di zaman Nabi Yusuf, boleh sujud kepada selain Allah. Sekarang, di zaman kita sekarang, tidak boleh sujud kepada selain Allah. Berarti ada dong. Ya, yang sifatnya terkait dengan uh, akidah. Pemurnian ibadah kepada Allah. Yang dahulunya... Uh, sujud kepada seni Allah itu dibolehkan, sekarang enggak boleh. berarti ada nasak. Nah, jawabannya enggak seperti itu. Karena sujudnya dahulu uh, keluarganya Nabi Yusuf alaihissalam kepada beliau itu sifatnya uh, sujud untuk penghormatan, bukan uh, sujud pengagungan, ya. Sebagaimana mereka mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti uh, apa namanya sujudnya para malaikat kepada kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah. Sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud yang seperti ini, ya, itu bukan sujud mengagungkan sesuatu selain Allah bukan, ya. Karena mereka diberi diberintahkan oleh Allah, diberintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam dalam rangka apa? Menghormati Nabi Adam dan dalam rangka menunaikan atau mengerjakan perintah Allah. Karena Allah yang perintahkan. Nah. Nah, jadi dalam masalah Tauhid ini... Ikhwani wa khutifil rahimani wa rahimakumullah... Tidak ada nasah di situ... Nah... Ini yang pertama... Yang kedua... Wausul iman... Ya, perkara yang kedua... Dari poin yang kedua ini... Hukum-hukum ya, yang... Merupakan... Uh, Maslahat... Di setiap waktu dan tempat... Seperti Tauhid... Yang kedua... Usul iman... Ya, Usul iman... Pondasi keimanan... Nah... Ya, seperti... Uh, keimanan kepada Allah pada malaikat, kitab-kitabnya, Rasul dan seterusnya tidak ada istilahnya oh dulu di zaman Nabi rukun iman ada enam kalau sekarang tinggal lima saja, tidak ada seperti itu nah, karena tidak bisa dinaseh ya. dimikian pula wa usulil ibadat wa usulil ibadat ketauhidi, wa usulil imani, wa usulil ibadat yang ketiga adalah usul ibadah Pondasi-pondasi ya. ibadah seperti dalam Islam, sholat ya, puasa dan seterusnya Apakah dahulu ada salat? Iya, di zaman dahulu pun ada salat. Yang disebutkan uh, tentang Nabi Ismail alaihissalam dalam surat Maryam ayat 55 Allah berfirman, "Wa kana ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'indar rabbihim Dan Nabi Ismail itu dahulu dia perintahkan keluarganya untuk salat dan membayar zakat. Nah, tentunya salat dan zakat mereka ya, kaifiatnya, sifatnya, perinciannya itu tentunya berbeda dengan dengan syariat kita. Dibikin pula puasa disebutkan dalam Al-Qur'an. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian dan seterusnya. Nah. Masyaallah taala. Demikian pula ya, wa makarimul akhlak. Demikian pula akhlak-akhlak yang mulia. Ini enggak enggak akan dihapus karena ini maslahat semuanya. <coughs> nah. Di semua agama ya, itu memerintahkan akhlaqul karimah. Makarimul akhlak seperti as-siddiq minas-siddiqi uh, seperti kejujuran, menjaga kehormatan kesucian diri ya. Demikian pula uh, dermawan sifat dermawan, demikian pula sifat syaja'ah, nah, sifat keberanian, sifat berani. Wa ya. <t> yang semisal dengannya, fala yumkinu amri biha. Fala ya amri biha. Maka tidak mungkin untuk Uh, menghapus ya, perintah pada perkara-perkara tersebut. Nah, masyaallah tana. Ya, jadi itu hukum-hukum, tapi tidak boleh dihapus. Kenapa? Karena hukum-hukum yang seperti ini itu maslahat untuk manusia di setiap waktu dan di setiap setiap tempat. Nah, demikian pula kata beliau. Wakada liga la yumkinu nashun nahi amma wa qabihi fi kulli zaman و مكان kashr ki wal kufri wa musawi al akhlaqi atau nah wa musawi al akhlaqi min al kadhib wal fujuri wal bukhli wal Jubuni wa lahu dhalika idh ash-shara'i'u kulluha li masalih al ibadi wa daf' al mafasidi anhum nah dibikin pula kata beliau tidak boleh menasak larangan ya larangan yang merupakan sesuatu larangan dari sesuatu yang jelek yang buruk ya. di setiap waktu dan tempat ini nggak boleh dihapus ya contohnya apa syirik perbuatan syirik kepada Allah ya ini nggak boleh dihapus nggak ada penghapusan dalam perbuatan syirik ya Allah melarang syirik dari dari dulu sampai sekarang dari zaman syariat nabi-nabi terdahulu sampai sekarang Allah larang syirik nggak boleh berbuat berbuat syirik dibikin pula kekufuran Dibekikan pula akhlak yang buruk, akhlak yang jelek, ya seperti dusta, ya berbuat perbuatan yang keji, bahil, uh, pelit, ya, uh, ya pelit, ya kalau orang seberang bilang, uh, apa namanya, nah, Bakhil itu pelit, ya. orang yang uh, lokek, orang yang pelit. Orang yang perhitungan dan seterusnya Nah, Ini eh, Apa namanya Di antara akhlak yang buruk Orang yang bakhir, orang yang pelit ini tercela dalam agama Dibikin pula waljubun. jubun Wal jubun, ya, wal -jubun. jubun itu eh, penakut ya, Orang yang penakut Terkait dengan al-bukhl eh, Pelit ya, Ada ungkapan eh, Sebagian orang eh, Pelit pangkal kaya Masya Allah jadi kalau mau jadi kaya, harus pelit-pelit. Subhanallah. Ini tentunya ungkapan yang tidak tidak sejalan dengan syariat Islam. Ya. Kekayaan itu datangnya dari Allah subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dimudahkan, ya bukan dengan cara pelit. Ya. Banyak cara. Tidak seperti sabda Nabi SAW, uh, man, man sarruhu ayyubu s.a.w. fi rizqihi, au yunsa'lahu yunsa fi ahtarihi fal yasil rahimahu. Siapa yang senang, suka, dia gembira, dia bahagia, senang kalau <coughs> Rezekinya dilapangkan oleh Allah dipanjangkan umurnya, ya siapa yang senang seperti itu, maka hendaknya dia sambung tali silaturahimnya, ya. Jadi bukan dengan cara pelit, kalau mau jadi kaya, sambung silaturahim, banyak-banyak sedekah, ya. Karena sedekah itu tidak akan mengurangi harta, justru akan menambah dan menambahkan keberkahannya. Ya, dibikin pula sabda Nabi saw dalam sebuah hadis man akthara isti istighfar barang siapa yang memperbanyak istighfar kana lahu uh, ja'alallahu lahu min kulli min kulli hammin faraja min kulli hammin faraja wa min kulli daikin makhraja wa min haytul la yahtasib barang siapa yang memperbanyak istighfar maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan segala sesuatu yang membuat dia gundah itu terbuka ya? terlepas hilang Dibikin pula, segala sesuatu yang sempit yang dirasakan itu akan Allah Allah akan berikan jalan keluarnya dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Nah, masya Allah taala. Baik. Perhatikan ikhwani wa fatihiil rahimani wa rahimakumullah. Semua ini kata beliau itu syar'ah kulluha lima solihah ibad. Kerana semua syariat-syariat ini untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Nah, untuk kemaslahatan hamba-hambanya, kemaslahatan para hamba. Wa Daf ilmafasi di anhum dan semua syariat itu disyariatkan oleh Allah untuk mencegah mafsadat terhadap atau bagi bagi mereka. Nah, jadi semua perkara ini ikhwaniwa akhwati fil rahimani warahmatullah ya hukum-hukum yang sifat sifatnya maslahat di setiap waktu dan tempat ini tidak boleh dihapus. Tidak ada nasah penghapusan di situ tidak ada. Nah, demikian pula larangan seperti larangan berbuat syirik, larangan melakukan perbuatan kufur, larangan terhadap akhlak yang buruk dan seterusnya seperti dusta, mencuri, berbuat keji, bahil, penakut dan seterus dan seterusnya, ya ini nggak nggak bisa dihapus, ya tidak bisa dihapus karena itu itu merupakan hukum-hukum yang maslahat bagi hamba di setiap waktu dan di setiap tempat, ya coba kita ambil tadi contoh al bukh ini sifat pelit siapa di antara kita di sini yang suka kalau punya teman yang pelit nggak ada yang suka kan begitu setiap kali jalan kita terus yang keluar uang dia nggak pernah keluar uang dan dia pinginnya dia teraktir terus kita terus yang traktir, dia nggak pernah traktir ya dia nggak mau keluar uang pelitnya luar biasa ini nggak nggak jarang ya ada orang yang suka orang seperti ini ya. nah karena itu sifat yang tercelah sifat yang tercelah. Ya. Sebaliknya kalau kita punya teman yang dermawan, wah banyak orang yang mau, ya. Semua orang mau berteman dengan orang yang dermawan, kan begitu. Ya, karena orang der kalau kita berteman dengan orang yang dermawan, kita akan mendapatkan kebaikan dari kedermawanannya, kan begitu. Nah, alaqulihal, inni wa'atu fil rahimani wa rahimukumullah. Kesimpulannya <tuh> ada perkara-perkara atau dalil yang tidak boleh dihapus hukumnya artinya tidak terjadi nasak tidak terjadi penghapusan di situ nah yang pertama apa kabar kabar-kabar ya, semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini nggak ada penghapusan hukum di situ tidak ada penghapusan di situ Nah, kecuali kalau kabar tersebut mengandung bermakna perintah seperti tadi ayatul musyawarah yang telah kita sebutkan ya, dalam Surah Al-Anfal ayat, ayat 65 dan 66 Nah, ini pertama Yang kedua ya, Tidak ada penghapusan pada hukum-hukum Yang hukum tersebut Maslahat untuk hamba Di setiap waktu dan di setiap tempat Ya, Maka tidak ada nasakh di situ Tidak ada nasakh di situ Selain dari itu, maka terjadi Terjadi nasakh Terjadi nasakh, terjadi penghapusan Nah, masyaAllah Ta'ala Berikutnya insyaAllah Ta'ala kita akan lanjut Ya, e, tentang syurutun naskhi Syarat-syarat nasakh Syarat-syarat penghapusan hukum Akan datang nanti e, beberapa syarat ya. Kapan bisa kita, e, kita apa namanya, menentukan atau kita katakan ini hukumnya terhapus Apa syarat-syaratnya? Akan datang nanti akan dijelaskan oleh pengarang rahimahullah ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat Semoga apa yang kita dengarkan di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah berikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu istiqamah di atas agamanya. Istiqamah dalam menuntut ilmu agamanya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk meraih usul khatimah di akhir kehidupan kita. Dan semoga Allah mudahkan kita semua dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surganya. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini. Amin ya Rabbul Alamin. Ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lukaulihada wa astagfirullahali walakum walisayad muslimina min kulidham bin innahu huwal wafur rahim. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh.